Rejtőjenő az ellopott század. Első fejezet. A Velszi herceg már négy napja nem ment ki a kapun, mert rongyos volt a nadrágja. Nem a jó megjelenés szabályait becsült ennyire, hanem inkább attól tartott, hogy a káplár, akitől nagyon fél, kihallgatásra küldi, és két hétszelű büntetésre terjeszti föl. Őfensége nem szerette a magádzárkát, különösen a százlábúak a kevésé vonzó társasága miatt. Furcsa és igazságtalan helyzet itt a légióba. A Velszi herceg polgári életében szakács volt egy luxusgőzösön Port Said és Batavia között. Egy alkalommal állítólag olyan csirkeragot főzött a Velszinek, hogy az elkérte a receptjét, és tíz percig beszélgetett vele. Hogy mi az igazság a históriából, azt a légionisták nem tudhatták. De miután a szakács az izgalmas történetet minden kimenő napon elmondta a kocsmába, elnevezték Velszi hercegnek, és a név rajta maradt. Ő fensége most elharapta a cérnát, mert már vart is közben, és körülnézett. Viland a zene bohóc, pőrén feküdt a földön, mivel azt hitte, hogy a beton kevéssé meleg. Legyek zsongtak a bagó és hagymaszagú szobába. Mennyi légy? Król, aki egyszerűen csak fuvarosnak vallja magát, ha ugyan beszél, mert ezt ritkán teszi, és olyankor is csak egytagú szavakat felel a kérdésre, Król még mindig hanyat fekszik az ágyán nyitott szemmel, nem olvas, nem alszik, csak néz. Az ördög tudja, mit. A sarokban Vligny olvas. Mindig olvas, vagy sóhajt. Vlignyről kiderült, hogy lefokozott tiszt. Ő nem mondja, de kiderült. Két napja. Azóta ő a szerzáció. Az írnok meséltemet kihallgatott egy beszélgetést. Valami magasrangú tiszt járt itt a kapitánynál, és azt mondta, hogy van a helyőrségben egy lefokozott francia tiszta legények között. Többet nem mondhat. Ez sem hivatalosan, és a felettesekre bízza, hogy felismerjék ennyi baka közt azt, aki igazi tiszt volt. Nem kér semmit a számára, csak valamivel jobb bánásmód. Nyomban tudta a hadnagy is, a kapitány is, hogy ezt csak vligni lehet. Most új ember lép a szobába. Délben érkezett saidából Az utánpótlással. Hudnicska, egy angolos rókaképű szikárkatona vezeti. Ha lehet, barátsággal fogadják az újoncot. Ők már tudják, hogy mi vár a szerencsétlenre Timbuktuban. ban kis hegykebajuszú legény az új katona. Ferdevágású kis zömök, de jó alakú fiú. Gazdálkodónak civilbe öltözött csendőrtiszt helyettesnek látszik. Megpödri keskeny angolos kis bajuszát, összecsapja a bokáját és azt mondja. Jó napot! Senki sem köszönt vissza, ami megfelelt a légióba a bevett társaságbeli formaságoknak. Azt mondta a tizedes, hogy ott lesz a helye, mutatott hudnicska az egyik ágyra. És kicsoda az, aki sáros bakancsal fekszik a helyemen. Landon a gangster, kiméli az ágyát, ezért nappal a máséba fekszik. Eleinte szóltak neki érte, de ezeket fél verte, most inkább eltűrik. Érdekes, felelte a barna képű és mandulavágású szemeivel egy laposat pislantott az ágy felé. Aztán ismét megkúzogatta a bajszát, mint a sürgetni a növésbe. Oda ment az ágyához, és megrázta a genyszter vállát. Hé, rabló úr! Menjen le az ágyamról! A genyszter felkelt. Álmos, dühös szemekkel nézett a jövevényre. Kitolta a mellét, hogy roppant vállai csak úgy feszültek. Mit akar itt? Menj a fenébe! Nem hinném, ez az én ágyam. Legyen szíves, hagyjon lepihenni. A genszter megragadta a barnaképű fiú torkát, de nyomban elengedte, mert egészen hirtelen egy akkora pofont kapott, hogy a szomszédos ágyon keresztül hanyat homolg zuhant a földre, és úgy érezte, hogy a mennyezet szakadt rá. Szédelegve állt föl. Ugyanis, mondta csendesen a barnaképű, miközben egyengedte a lenyomott ágytekarót, a fekhelyemnek is kényes vagyok. Nevem Péter Bronk, gaszkonyi vagyok. Valaki a szoba másik oldaláról kissé késve, de annál őszintébb nyájassággal visszaköszönt. Jó napot! Abban valamennyien megegyeztek, hogy a pofon hibátlan, sőt ideális volt a maga nevében. London Derry, a gencszter, később maga is beleszólt a társalgásba, és úgy emlékezett, hogy ezzel egyenrangú pofon csak egy cirkuszi erőművésztől kapott néhány év előtt egy szabadtéri előadáson. Kroll nem szólt semmit. Öregedő ember volt, szokatlanul nagyfejű. Dúzzat, de apró óra, mint valami paradicsom feküdt az arca közepén. Vastag alakja igazolta, amit egykori foglalkozásának vallott, hogy fuvaros. Ritkán mondott többet egyetlen szónál, azt is csak olyankor, ha kérdezték. Biribi, az orvos, akit általában tiszteltek, mert tudós embert még a légió szedetvedett népsége között is ritka, azt állítottak rólnak erről a feltűnő hallgatagságról, hogy fuvarosok közt általános ideg állapot a melankólia. Most egy szeplősképű, hirtelen szőke fiatal ember jött be, hangosan fütyűrészve. Igen rendetlen katonának látszott. Nyitott zubonyát hamuval szórta be a dohányzás közben, és világos haja a homlokára lógott. Henry Daville, közlegény. Népszerű tagja volt a garnizonnak mindig fütyült, énekelt, hangoskodott, harsányan nevetett, és hátba vágta azt, aki valamit, réfát mesélt. Felugrik most is a bolond, lábbal az ágyra, hogy levegye a polcról a deréksziát, és miközben felcsatolja, teleharsogja a szobát hülyeséggel. Gyerekek, első rangú fedeztem fel az arab negyedbe. Valami növényből eljesztett pálinka, és négy nő citerázik hozzá. Csodás ital, csodás nő! Ó, plá! Ezt a sapkájának kiáltotta, miután feldobta, hogy kétszer átfordult a levegőbe, és úgy általája, hogy a fejére esett. Szup! Kiáltotta be az őrvezető. Cihelődtek vacsorázni. Az arti szétnézett, aztán csendesen odaszólt Wigginnek. Önnek mától kezdve egyes koszt jár. Köszönöm, felelt a leleplezett, degradált főhadnagy. Egyes kosztot lábadozó betegek kaptak, nagy kedvezménynek számított ez. A szobatársai is tudatába voltak annak, hogy Bligny nem közönséges katona. Tisztelettel utat nyitottak a finom somorú szomorú embernek. Lefokozott francia tiszt. A szeplősképű is leugrott az ágyról. Mindenki ment vacsorázni, hamar kiürült a szoba. De mielőtt kilépett volna, észrevette, hogy egy távoli ágyról fel kell valaki. Pedig azt hitte, hogy csak ő van már a szobába. A barna képű gaszkonyi legény volt. Lassan előrejön, aztán mozdulatlanul áll. képtelen szólni. Megdöbbenve nézi. A barna képű összecsapja a bokáját. Alázatosan jelentkezem, főhadnagyúr. Péter, dadogta ámultam. Hogy a csodába kerülsz ide? Megbolondultál? Ott hagytad a Ő Őszintén megmondom, magát kerestem, főhadnagyúr. Ne mond még egyszer, hogy főhadnagy. Nem szeretem az egyes kosztot. Tejbekását, meg ilyeneket. Megtudtam, hogy a légióba jön, és gondoltam, a hűség se kutya. Hát lemondtam közlegényi rangomról. A tábori lapján láttam, hogy itt az állomása, mert tisztelt édesanyjánál érdeklődtem. Ott láttam a lapját. Aztán jelentkeztem a légióba. 200 frankkal elértem, hogy ide irányítsanak a korámból. A volt főhadnagy furcsán csillogó szemmel nézte a barna képű gaszkonyi fiút. Nagy bolond vagy te, Péter? Az vagyok, főhadnagy úr. Nem vagyok, főhadnagy. Engem lefokoztak. Azt nem én voltam. Levághatják egy főhadnagyról, amit az ezret szabó a gallérra var, de az igazi tiszt lelkéről a rozettát meg a láthatatlan színoran csillagokat ember nem távolíthatja el, mert nem is ő tette oda. Hallgattak. A hirtelen szőke nagy, csontos ember, keserves, meret komolysággal nézett a barna fiúra, és az arcán néhány ránc össze, mintha nap a szemébe. Pedig nem is volt nap. Aztán kinyújtotta a legény felé mindkét hatalmas kezét és kis érekett, halk hangon mondta. Jó pofa vagy te, Péter.